Стари и нови възгледи. Деветнайста лекция от учителя държа на предобщи околотен клас на 2 февруари 1927 година в София. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. Размишление. Прочете се резюме от темите, предназначението на разумната душа. За следния път, нека всеки от вас се опита да нарисува нещо: цвете, човек, животно, кой каквото пожелае. Сега ще ви дам следния съвет: каквото и да учите? Колкото знания и да придобивате. Гледайте да не загубите детската черта в характера си. Като свършат един или два факултета, съвременните хора мислят, че са много учени, че са придобили много знания. Наистина. За даден момент те са учени, но тяхното знание в сравнение с бъдещето е още в своите пелени. Тъй, щото, каквото и да придобивате, Бъдете като децата. Считайте се, че за момента само сте учени, видни хора, на които утрешния ден носи нова наука, ново знание. Красивото в живота на човека се заключава в това всеки ден да учи, да придобива нещо ново, като малките деца. Иначе, ако счита, че е възрастен голям човек с велики идеи и знания, той ще изгуби всякакъв импулс за по нататъчна работа. Казвам, като работите по този начин, вие ще дойдете до правилни разбирания за душата и за духа и ще видите, че душата и в духа и в душата няма никакви противоречия. Противоречията съществуват само в ума и в сърцето на човек. Защо идват противоречията в живота? Това няма да обяснявам, но трябва да знаете, че между две противоположни идеи и две противоположни чувства винаги се ражда свобода. В този смисъл противоречията са необходими в живота, за да придобие човек свободата си. Противоречията, противоположностите в живота не се отнасят до вас. Те съществуват независимо от вас, но вие сами се натъквате на тях. Ако в света съществува зло и добро, те не се отнасят до вас. Вие се натъквате на тях и изпитвате какво те съдържат в себе си. Доброто съдейства на свободата, а злото я ограничава. Доброто и злото се борят помежду си и ако в тази борба вие можете да запазите неутралите, печалбата ще бъде ваша. Злото казва, човек трябва да бъде роб. Доброто казва: Човек трябва да бъде свободен. Щом видите, че доброто и злото се борят в вас, вие трябва да продължите пътя си, да не им обръщате внимание. Спредели пред тях за един момент само да вземете страна, ще изгубите свободата си. Вие искате да разрешавате въпроса, защо съществува злото в света. Никой човек до сега бил той учен философ, или адепт не е разрешил този въпрос. Той остава неразрешен. Що ме така? Не разрешавайте онова което не можете да, се, да разрешите. Писанието е казано Аз съм, който творя и злото, и доброто. Трябва ли тогава да се месите в Божиите работи? Казано е още Не се противи на злото. Защо? Ако се противиш на злото, ще се намерят хора по-лоши от тебе, които ще ти напокостят, ще ти въздадат, тогава и Бог ще се оттегли от тебе. Какво става с овцете, когато овчарят се отдалечи от тях? Вълците ги нападат. Следователно и човек е такава овца, от която оттегли ли се Бог веднъж? Веднага ще се намерят вълци, които ще снемат кожата му. Човек трябва да се стреми към великата цел на живота, да придобие свободата си, да стане свободен. Той трябва да знае, че доброто и злото работят именно за извоюване на неговата свобода. Вие ще почувствате в себе си и едното и другото състояние, но ще бъдете внимателни. Няма да вземате участие в тази борба. Ще падате, ще ставате, ще се калявате, ще се чистите. Но от всичко това ще се учите. Ще минете през огън, както минават през огън и хляба и яденето, което ядете. Този огън от небето ли е слязал? За праведните ли е този огън? Праведните не се нуждаят от огън. Едно трябва да знаете. Бог царува и на небето, и на земята. Той управлява и рая, и ада. Следователно, Неговата воля абсолютно трябва да се изпълни. Мнози наказват, че сред обществото понякога се явява някакъв голям тартор, когато наричат Луцифер. Никакъв Луцифер не съществува. Луцифер, това са лошите гении на човечеството, които имат за цел да го спънат в развитието. Те представляват колективно същество от човешки души. И на небето да отидете, и там ще видите човешки души. Те се различават само по посоката на своето движение. Първите се движат отгоре надолу и си служат с тъмнината. Вторите се движат в обратна посока, отдолу нагоре и си служат с светлината. Някой от вас... Не са съгласни с тези обяснения, понеже те знаят от църквата, че съществуват паднали ангели, които днес са причина за злото в света. Възможно е. Ола Билар. Едно време е султанът заповядал на слугите си да доведат някой човек да му каже такава лъжа, на която той да повярва. Изредили се много, разправили му различни лъжи и той все казвал, Ола Билар Дошъл един и казал, че някога баща му изтеглил един косъм от брадата си и го поставил за мост на Дунава, през който минали турските войски. Ола Билар Дошъл втори и казал, че майка му насадила две яйца, но от едното излязла една камила. Ола Билар най после дошъл трети да каже една лъжа. Той водил със себе си два махамали, които мъкнали един голям кюб. Сложили кюба пред султана, човекът започнал своята приказка. Султан Ефенди, едно време баща ти води война с московците и взе назаем от моя баща цял кюб с злато. Сега аз нося този кюб да го напълниш с злато, да върнеш парите, които баща ти е взял заем. Това е невъзможно, казал султан. Ако султанът ти в този случай, кажеше, ола, билар, трябваше да напълни кюба с злато. Питам. Защо хората, като този султан, делят нещата на възможни и невъзможни, на добри и лоши? Защо те приемат съществуването на два бога, единят на небето, а другия в ада? Един Бог съществува сам. Той управлява и небето, и ада. И на небето има общества, и в ада има общества. И едните и другите общества се подчиняват на Бога. От човека зависи към кое общество ще отиде. Един Бог. Една сила съществува в света. Тази сила обаче има две страни, две противоположни посоки. Когато хората не разбират законите, на които тези сили се подчиняват, те влизат в противоречие с тя, следствие на което ведна, едната наричат зло, а другата добро, т.е. сила, която им помага. Следователно, злото се ражда в самия човек, в нишата му природа, а доброто изтича от Бога, т.е. от светлината, от възходящата страна на човешкия живот. Когато човек влезе в съприкосновение с нишето себе си, т.е. с тъй нареченото зло, съзнанието му се помрачава. Той се натъква на лоши мисли и казва «Искам да умра, да се освободя от този живот». Не, човек не може да се освободи така лесно. И да умре пак не е свободен. Той трябва да научи законите как да уравновесява силите. Да се освободиш от трудностите на живота, това подразбира да служиш на Бога. Ако на земята не можеш да се освободиш и на онзи свят няма да можеш. Ако на земята се освободиш и на онзи свят ще бъдеш свободен. Свободен е само онзи човек, който служи на Бога и дава от себе си на другите. Служенето на Бога предстои велика работа за човек. И тъй. Отрицателните мисли ще дойдат неизбежно в живота на човека. Обезсърченията идват по известен закон. Често хората се обезсърчават, когато не постигат някои свои желания. И наистина. На младини човек мисли за нещата по един начин, на зряла възраст по друг, а на старини разбиранията му съвършенно се изменят. Който не разбира тия неща, той се обезсърчава. Обаче това става с всеки човек, защото всяка възраст има своите възвишения и слизания. Когато човек се качва на високи места, той е вдъхновен, насърчава се. Когато слиза, губи вдъхновението си и се обезсърчава. Това са психологически състояния, през които всеки минава. Животът не може да върви в плоскост. Следователно, човек не може да върви само по равен, гладък път, нито пък да се дъхвърчи да във въздуха като птица и да гледа нещата от високо. Ето защо, като ученици, вие не трябва да се спирате само на външната или физическата страна на живота, но и на вътрешната, духовната му страна. Първо е желанието на човека да стане велик, голям като планина. Но той трябва да знае, че високите дървета, големите планини, великите хора не са станали такива изведнъж. Те са растли и постепенно, помалко, с течение на вековете са пораснали. Всичко света расте. Когато се казва за нещо, че е съставено, то не подразбира растене. Реалните неща растат, те имат свое зачатие, свое детство, зряла възраст и най-после своя старост. Например, Витоша днес е на 5 милиона години. Наближава вече старостта си. След 2 милиона години ще почне да се разпада. Някога тя е била по-висока, а сега се е снижила с 1000 метра. Днес всичко подлежи на промени. След хиляди години цялата земя с планини и долини по нея ще бъде коренно изменена външно и вътрешно. Възоснова на този закон и човек ще претърпи голяма промяна. Неговото тяло ще бъде преустроено. От преорганизирането на човешкото тяло зависи и културата на самия човек. Тялото е резултат на човешкия дух. Човешкият дух е строител. От устройството на тялото се съди за духа на човек. Добре устроеното тяло говори за правилни усилия на човешкия дух. Следователно, от степента на развитието, до която са достигнали човешкият ум и човешкото сърце, се съди за работата и усилията на неговия дух. Ще дойде ден, когато духът ще създаде безсмъртното тяло на човека. В този смисъл, задачата на човека е да се освободи от временното, от смъртното тяло, да го превърне безсмъртно. Не е въпрос човек да остане в положението на амеба. Вишите същества да го наблюдават по микроскоп, да се чудят на неговата интелигентност. Той трябва да се развива, да минава в по-високи фази на развитие. При днешното положение човек е достатъчно еволюирал, но има още да расте, да се развива. Ако се сравни с животните, той е отишъл много напред, но ако се сравни с ангелите, много има още да работи. Съвременният човек има отношение към разумния свят, вследствие на което трябва да влезе във връзка, в общение с него и оттам да черпи. Казвам, щом знаете това, вие ще приложите волята си и ще работите. Ще прегнете на работа всички обезсърчения, неволи, нещастия, страдания, неразположения и т.н. Вие ще бъдете господар на положението, няма да се оставяте на други същества по-низки от вас да ви заповяда. Вие искате да бъдете поет, писател, учен? Питам. Какво ще напишете, какво ще говорите на хората, ако не можете да заповядате на мозъка си? Оплаквате се, че стратате от главоболие, а при това искате с тази болна глава да напишете разни научни съ... съчинения. За пример, някой иска да пише нещо за Цезар или за Александър Велики. Друг иска да пише нещо от литературата за Шекспир, за Шилер или за някой друг писател. Някой ще каже какво отношение имат тия личности към нас? Какво ни интересува техния живот, тяхната дейност? Казвам, всички велики хора имат отношение към нас. Ние не трябва да ги разглеждаме като отделни лица, като отделни единици. Те са дошли на земята, работили са и извършили са някаква мисия, показали са на хората някакъв нов път, нов начин на работа. За тия хора седят разумни души, които изпълняват една висша боля, а не своята. Ако огледате на нещата така, ще видите, че всяко историческо събитие има свой вътрешен, духовен смисъл. Как се е изразило дадено събитие на физическия свят, това е друг въпрос. Ето защо, ако искате да имате прав възглед за историята, например, трябва да изучавате нейните събития като колективни прояви, а не като единични. Та когато в ума на човека влезе мисълта да умре, да се освободи, той е на крив път. Този човек мисли, че като отиде на небето, там ще го посрещнат звенци и музика. За да ви посрещнат по този начин, вие трябва да бъдете висококултурни, да разбирате от езика на ангелите, на напредналите същества. За да бъдете в положението да разбирате ангелски език, вие трябва да имате здрава, права мисъл, да се освободите от всички заблуждения, които ви спъват. Когато ви говоря, аз нямам предвид съвременната наука, нито съвременната религия. Всички религии на миналото, както и настоящито са изиграли своята роля. Те са дали на човечеството всичко онова, което му е било необходимо. Днес то се нуждае от нови положения, от нова наука. Нови пътища са необходими и в науката, и в религията. Вземете за пример бива секцията, с която си служат и до сега естествените науки и медицината. Този метод те допринесъл много за науката, но той е дал и хиляди жертви. Казвам, добър е този метод, но той не е единственият. Има друг начин, по който може да се изучава анатомията и физиологията, както на човека, така и на всички останали животни. Има възможност костта на черепа да се направи прозрачна и през нея да се наблюдават всички процеси, които стават в главата. Истинската наука седи в това да се изучават процесите на организма в живи тела в момента на тяхното извършване. Понеже съвременните учени не разполагат с нови методи, с нови инструменти и органи при изследванията си, те са принудени да вървят по старите пътища. Когато искат да проучат устройството и функциите на човешкия мозък, те отварят черепа и правят там своите наблюдения. Ако искат да проучат функцията на сърцето, те отварят гръдния кож и го наблюдават. Обаче има известен род лъчи, които проектирани към сърцето на човека показват как то пулсира без да става нужда да режат човек. С помощта на този род лъчи могат да се наблюдават всички функции и органи в живите организми. Хората на бъдещата култура, хората на шестата раза ще разполагат тия средства. Новите хора ще имат красиви тела, добре устроени. Ценни са усилията на съвременните учени, но има нещо криво в техните методи. Някой учен иска да се прочуе и ще започне да реже, да коли с жаби, мишки, зайчета, да прави своите научни изследвания. Не. По този начин човек нито учен може да стане, нито прочут. Някой богослов иска да покаже на хора да правия път и ще започне от тук-оттам да събира материал, кой какво каза. Какво са казали тия богослови? Те са правили някакви логически изводи и дни от тях верни, други неверни. Не, така не се показва правия път на хората. Сега, ако от на съвременната наука се запитате защо човек има две очи, две уши и какво ще си отговорите? Защо е така не знаяте? При това учените изучават по колко очи и уши имат разните видове животни и казват, че има насекоми, пеперуди, например, които имат повече очи от човек. Обаче какво е предназначението на този голям брой очи, и те не знаят. Ако наблюдавате двете очи на човека, ще намерите известна разлика. Едното око е меко, спокойно, има и изглед на красива, доволна мума. То представлява мекия, женския принцип с човек. Другото око представлява мъжкия принцип. Същото различие се забелязва и в ушите на човека. Едното око е мъжко, другото женско. Едната страна на лицето е мъжка, другата женска. В това отношение човек е двойно същество. Понякога той слуша с лявото ухо, което е ухото на любовта. Някога слуша с дясното ухо, което е ухото на мъдростта. Някога той слуша и с двете уши. Наблюдавайте кога човек слуша с лявото си ухо и кога с дясното ухо. Забелязано е, когато човек говори с жена, той слуша с лявото си ухо защото това ухо има вибрации, подобни на жената. Когато говори с мъж, той слуша с дясното си ухо, понеже вибрациите на това ухо съответстват на тия у мъжа. Обаче има и изключения от това правило. Като наблюдавате, не бързайте да вадите заключения. Като направите ред опити и наблюдения, само тогава можете да извадите някакво заключение. Едно трябва да знаете. Във всички правила, които се отнасят до земния живот, се има малки изключения. Изключенията имат свои причини, но това не значи, че законът не е верен. Като говоря по този начин, аз не искам да влезете в стълкновение с вашия обикновен живот. Този живот се дължи на нишия мозък човека, който го кара да се сърди, да се дразни, да се съмнява, да осъжда другите и т.н. Аз засягам нови области в живота на човека, които се отнасят до функциите на горната част на неговия мозък. В тази част на мозъка се гради нещо ново. Някой казва, аз ще вляза в новия живот, за това света вече не ме интересува. Не, вие ще дадете на света това, което му се пада. Христос казва, дайте кесаровото кесарю, а Божието Богу. Каквото сте взели от света, ще го върнете, а на Бога ще отдадете Божието. За тази цел вие трябва да бъдете много умни. Що се отнася до обичаите на света, вие можете да ги зачитате без да им ставате роби. Що се отнася до научните възрения, можете да се ползвате от тях без да им ставате роби. Обичаите са създадени за човека, а не човек за обичаите. Науката е създадена за човека, а не е човек за науката. Новото учение трябва да внесе в хората нов поглед за нещата. Когато някой боледува, той трябва да знае защо именно боледува. Преди всичко той трябва да си каже, Бог царува на небето. Бог царува и в мен. Щом царува в мен, а аз не трябва да боледувам, защото казано е, че Бог е живот. Ако и при това положение боледувам, значи и чрез болестта невидимия свят иска да внесе в мен повече мекота, повече нежност. Болестите правят човека мек, нежен, деликатен. Хора, които много боледуват, развиват в себе си благородство, деликатност, нежност. Който малко или почти никак не боледува, той е груб, жесток. Аз не говоря за нервноболните. Тия болести са от друг характер. Те нямат органически происк Нервните болести не облагородяват човек. Напротив, те го ожесточават. Органическите болести внасят мекота в характера на човек. И онзи, който разбира закона, от всяка болест той може да излече двойна полза. Много хора са показали голямо геройство по време на боледуване. За Калвин, например, се казва, че когато бил на смъртно легло, при температура 40 градуса, той все още продължавал да пише да работи. Той не искал да знае за смъртта. Това е вяра. Бог в този човек казва, ще знаеш, аз царувам и на небето, и на земята. Аз управлявам целия свят. Следователно, човек трябва да знае, че всички болести, всички противоречия, всяко зло и добро, всички знания, всичко това работи за неговото развитие и повдигане. Ако човек иска доказателства за това нещо, той подразбира, че той се мисли за по-голям от Бога. И след това определя какво нещо е Бог. Който може да определи какво нещо е Бог, той трябва да бъде по-голям от Него. Няма защо да определяте какво нещо е Господ. Достатъчно е да знаете в себе си, че Бог е благ и милостив и прощава на всички хора. Достатъчно е човек да престане да греши, и да се обърне към Бога, за да забрави Той всичките му прегрешения и да ги заличи. Той е благоотробен, семилостив, благ. Това, което спъва хората, е съприкосновението им с нечисти, сниши, с тъмни духове. Щом влезе във връзка с тях, човек престава да мисли правилно. Тези нищи същества се проявяват чрез вашите приятели, чрез вашите домашни и започват да ви влияят. За да излезете от това положение, трябва да работите с безкорисната любов. Дойдете ли във връзка с тази любов? Вие започвате да мислите правилно. Мнозина се държат за науката сляпо. Крачка напред не искат да направят самостоятелно следствие, на което към всяко ново нещо те се отнасят критически. Добре е, че поддържат науката, както и учените, но те трябва да познават истинските учени, изворите на науката, на изкуството, на музиката. Истински художник, истински ваятел е този, който може да направи от човек и да му вдъхне жива душа. Ще кажете, че това са приказки от хиляда и една нощ. Ако това е невъзможно, защо в писанието е казано, че реките ще пляскат с ръцете си? Де са ръцете на реките? В математиката пък се казва, че успоридните линии могат да се пресекат някъде в вечността. Вярно ли е това? То е толкова вярно, колкото е вярно, че камъкът може да се отвори само от една ваша дума. Ако наистина успоредните линии могат да се пресекат някъде във вечността, това показва, че те не вървят в една и съща плоскост. Казвам, когато дойдете до символите, вие трябва да ги сващате по дух, а не буквално. Щом ги скващате по дух, вие ще дойдете до новата мисъл, до новите чувства и желания, които са необходим материал за вътрешния градеж. Всичко това е необходимо за подмладяването. Ние сме за подмладяването на човек. Ако той живее по стария начин, в продължение на 10 години само, може да остарее да изгуби смисъла на живота. Дойде ли човек до обезсмислене на живота, той умира. Няма по-глупаво нещо от това, човек да умре. Най-разумното нещо в живота е раждането. Има случаи, когато за предпочитане е човек да умре, отколкото да живее. Какви са тези случаи? Когато някой иска да направи едно престъпление, за предпочитане е да умре, отколкото да живее. По-малкото зло е за предпочитане пред по-голямото. По-добре е човек да пожертва тялото вместо душата си. С това той продава старата си къща, а след време ще си направи нова. Привидно само той е излязал от къщата си, а хората мислят, че е умрял. Друго противоречие, на което хората се натъкват е това, дето мислят, че са спасени. Същевременно те твърдят, че не се нуждаят от наука, понеже тя не могла да спаси хората. Вярно е, че науката не спасява. Спасението се отнася само до греха. Науката има смисъл само за спасения човек. Само спасения човек може да учи, да работи, да помага на ближните си. Бог изпраща, най-учените, най-напреднените души да помагат на своите ближни. Някой ангел се занимава с трудна научна задача, прави своите изчисления, но в това време Бог го праща на земята да утеши някое малко дете, на което майка му е отишла на работа и го е оставила само в къщи. Този ангел трябва да остави всичката да си работа, да слезе на земята, да утеши детето и да се върне обратно на небето. Ще кажете, как е възможно ангел да се занимава с едно малко дете? Вие виждате, че това дете е малко, обаче в него живее един велик дух, който се оплел в материята и не може да се освободи. Трябва да дойде някой да му помогне. Човека има една красива вътрешна страна, която трябва да се предизвика, за да се прояви. Вие не сте виждали още вътрешната страна на човек? Двама или му от учениците на Христос видяха Неговото лице, т.е. вътрешната му страна, и го познаха. Тази вътрешна, светла страна, те познаха Христа. Когато Христос се качи на планината, учениците му го видяха такъв, какъвто беше между ангелите. Има случаи, макар и редки, в живота на човека, когато лицето му светне и хората го виждат такъв, какъвто обикновенно не е. Човек не може постоянно да свети. Той може да свети само тогава, когато се качва на високи планини. Както Христос се качи. При сегашните условия на живота хората трябва да имат добро разположение на духа, да учат, да възприемат новата наука, която и да сега. Затова се изисква от човека силна, непоколебима вяра. Коя е основната мисъл в тази лекция? Основната мисъл е следната. Каквото и да ви се случи в живота, да знаете, че Бог царува на небето и на земята и за това да бъдете радостни и весели. Това не значи, че няма да имате скърби. Ще имате и скърби и страдания, но ще знаете, че Бог управлява навсякъде. Някой взел от тебе хиляда лева. Господ ще ти даде две хиляди. Що се отнася до злото, до лошите хора, вие не се тревожете. Бог ще ги обоздае. Няма да мине дълго време и законите в живота ще се изменят. Тогава, който обича, той господар ще стане. Който мрази, слуга ще стане. Следователно, ако искате да бъдете господари, обичайте се. Бог е господар, защото обича. Искаш ли да бъдеш господар и да те признаят за такъв? Ще обичаш. Само разумните хора могат да обичат. Когато обичат, когато обичат, той пък трябва да бъде отзивчив към тази любов. Той трябва да се учи, а не е да критикува и да чопли нещата. Така правят малките деца. Те обичат да дращат, да чоплят, да изрязват с нощче името си върху кората на дърветата. Това не се позволява. То е нещо подобно на татуирането, което първобитните хора са правили. Да оповава човек на Бога. Това значи да бъде силен. Няма по-красиво нещо от това, когато човек се натъкне на изпитание да остане тих и спокоен в себе си, да дочака края на изпитанията с търпение и да вярва, че всичко ще се нареди добре. Някой казва, аз вярвам Бога, вярвам, че всичко ще се нареди добре. След малко дойде изкушението и той казва, ами ако не се нареди добре, как да се надявам? отивате при някой болен и му казвате Не бой се, ти ще оздравееш. Като излезете вън, казвате Този човек няма да оздравее. Ще си замине. Казва Вие сами трябва да бъдете уверени в това, което говорите. Ако знаете положително, че този болен ще оздравее, кажете му това и не се съмнявайте. За това се изисква знание. Той не подразбира, че трябва да станете философи. Да бъде човек философ, поет, писател, художник или музикант, това са специфични тарби, които не се отнасят до всички хора. Достатъчно е на човек да бъде от способните, за да може да расте и да се развива. Всеки не може да бъде поет. Поет може да стане само онзи, който, като е бил на небето, още тогава е пожелал да стане пое. Каквото си пожелал на небето, това ще реализираш на земята. Каквото горе сте дали обещание, че ще направите, това ще реализирате на земята. Следователно, не можете да желаете на земята неща, които на небето не сте пожелали. Казвате, не може ли да се изменят нещата? Не. Не може. Нито на йота не може да се измени програмата, която е начертана вече горе. Радвайте си и при това положение, защото още много има да учите. Всичкото знание от създаването на света до сега може да се събере в 90 книги като Библията. Ако можем да напечатаме това знание в човешкия мозък, там ще остане място за напечатването на още 900 такива книги. От тук виждате какво велико бъдеще седи пред вас, какво знание предстои да ви се открие. Тъй, щото няма защо да се обесърчавате. В мозъка ви има още много място за напечатването на великото знание по математика, физика, химия, астрономия, музика, художество. Следователно, има още много, много да учите. За сега вие си служите с онова, което сте написали в главите си. Като се намерите в трудно положение и не можете да извадите нещо от написането, ще учите. И каквото научите, ще го запишете. Казвам, при каквото и положение да се намирате, вие трябва да знаете да плавате. Защо? Защото след 20 години ще пътувате с параход, който ще се разбие, ще претърпи крушение и вие ще си изложите на произвола на вълните. Ако не знаете да плувате, от вас нищо няма да остане. Днес всички хора минават велики океан на живота и трябва да го минат. Щом го преминат, те ще стъпят на Божествената земя, на обетованата земя, т.е. ще се върнат у дома си. За сега всички пътуваме, им голямо сражение. Като свършим сражението, като влезем в обетованата земя, ще седнем под смоковницата да си починем. Изпейте сега упражнението «Давай, давай!». Като пеете, наблюдавам ви, че не сте свободни. Никой няма свобода да излезе пред всички и да изпее една песен с движение. Всеки трябва да пее за себе си и да прави движение. Всичко в живота е движение. Животът не се заключава в някакво външно благоприличие. Има външно и вътрешно благоприличие. Има външна доброта, има и вътрешна доброта. Има външна разумност, има и вътрешна разумност. Вътрешни добродетели има, има и външни добродетели. Вътрешните са за предпочитане, но за да се изяви човек правилно какъвто е, изисква се свобода. Който пее за себе си, Нека отида в гората и започне да пее и да прави своите пластични движения. Ако влезете в някое общество и започнете да пеете с движение, ще ви се смея. Защо? Има нещо дисхармонично във вашите движения. Ако движенията ви са хармонични и съответстват на пеенето, те не могат да предизвикат никакъв смях. Когато човек върши нещо под импулс на духа, всичко в него е красиво. За сега нито движенията, нито говорът на хората е както трябва. Те още не са достигнали великата хармония на живата природа. Движенията на хората трябва да има голямо разнообразие и пластичност. Във всяко движение трябва да има мисъл и чувство. Такива движения създават разположение в човека. Много от движенията на съвременните хора са подсъзнателни, т.е. и те самите не знаят какво означават техните движения. Когато висшето съзнание на човека се пробуди, той ще разбере своите движения. Ще ги осмисли. Верен, истинен, чист и благ Сякога бъди. 19-та лекция от учителя държа на предобщия окултен клас на 2 февруари 1927 година в София.